«Хто прийшов?» «А хто прийшов?» «Та ж Андрій синиця, а то стане під вербою і дивиться, походить туди-сюди по шляху, стане і дивиться на наші вікна». «Ти вийшов та що всім сказав?» «А може не казати, вийде на двір з сокирою, він і влякається, більш не ходитиме. Хай до когось іншого йде, і там видивляється. Бачиш?» Вишиту сорочку задягнув. І кашкет з козирком на голові. Абосий. Чого він ходить під наші вікна? у той Андрій саниця. А ти не знаєш, що він ходить? Щось видивляється, Хоче потягнути. А що потягне? Сьогодні вже не сам. І Грицько на каренок погинається біля нього. Марія і собі вшниплюється у шибку, дивиться на шлях. Справді Андрій Синиць уже не сам, а з Грицьком Накоренком. Обидва хлопці, мов би, зустрілися з нічев'я. Та й балакають, але ж так і по суть очімо їхнє обійсце. Не знає, чого гинаються. До Галі нашої прийшли. «До Галі?» – не вірить мати «А де ж це Галя?» «О, я повинен знати Кому він вбирається?» «Куди вбирається?» «О, ти вже забула, куди вбираються дівчата? До порубків?» «Мамцю моя!» – сплескає руками «Що ж це коїться?» «А коїться, коїться!» О, вже й Галя наша вийшла. По під вікнами йде Галя, святковому в бранні, з усміхненими очима. Уже там, на шляху, де хлопці під вербою. Побіжу, побіжу за неї, не пущу. Куди вона? А Марія не так біжить, як тюпає надвір, наздоганяє Галю на шляху Галю. Ти куди з хлопцями? А в коженку. Чого в коженку? Дивується. Хлопці, чого це ви надумали з Галею в коженку? Та на завод, це Андрій Синиця. На завод? Чого на завод? Там поїсти можна, з грицького на коренко. Що можна поїсти на заводі? Хлопці мовчать. То Галя каже. Браги. Можна поїсти на заводі. І ти, Галю, слухаєш хлопців, і ти оце повіся в кожанку. Хто вам дасть там браги, не дадуть вам браги, чуєш, Галю? Хай собі хлопці йдуть разім, заманулося. А ти не йди. Я дівчина? Як це ти підеш чуже село? Та з нами хай не боїться. Це Андрій Синиця. Мамо, та ж білий день на дворі Через поле й коженка А як білий день, то що? Сторожую й брагу Хіба ви не знаєте Хто вас пустить до ями Чи ви ту брагу дістанете? Та ми знаємо Це Грицько на коренку Хлопці, дивіться Я не пускаю Галю Та хто тепер слухає матір? Сльози ні молитви не помагають. Обертаються і йдуть, а Марія дивиться вслід, аж поки щозають за тополями на околиці. Вже їх не видно, а вона чомусь бачить не так очима, як материнською душею своєю. Їх трьох у полі по дорозі на кожанку. А потім цілий день жде і мучиться. Навіщо пустила? Було не пускати? І де вона бариться? Чому досі немає додому? Порадіводство. Хіба всидиш у хаті? Хіба не захочеш полинути у світ? Ось так і полинула. Там у коженці на цукровому заводі справді є брага. Але хто ж вас пустить до неї? Якби усіх пускали, то й браги не стало б. І завод рознесли б, а то стережуть, що не підступися.